Seguint les instruccions de Zeus, la raça humana que habitava en aquelles terres va aprendre a plantar les llavors i a cultivar els camps. Cal, pare. Ho has tornat a pronunciar malament. Uh, ho sento, senyor. M'hi esforço tant com puc. Però s'ha de reconèixer que has millorat molt. Quan vas venir, al principi, pensava que eres un dels pitjors lectors que havia tingut mai. Uh, ah, yeah. ja... Com està? Eh... Vull dir, aquell metge japonès. Ah, doncs no ho sé, m'han dit que viatja pel món. Ah, sí? Saps què? M'agradaria tornar-lo a veure algun dia. A mi també. Monstre L'autèntic monstre. Ja has trobat feina, doncs? No saps com me n'alegro i què fas? Doncs em dedico al disseny d'interiors Ah, caram, això està molt bé Tu segur que tens bon gust pels mobles i aquestes coses No, sóc interiorista, però no és ben bé això que es pensa mm? Només m'encarrego de les cuines Ah Sé que fa riure Jo, que no he cuinat mai de la vida, ara treballo d'això Doncs mira, potser et demano que em dissenyis una cuina nova Quan vulgui però esclar, segur que les cuines que dissenyes tu deuen costar un ull de la cara. Sí, més aviat. Ja no veus gens, oi que no? No, ni una gota. Molt bé, això està molt bé. Continua així, pas a pas. No cal córrer amb presses o sense, el temps passa igual, tu dic jo. Diuen que la felicitat és això. Oi que sí? Jo sempre ho dic. La felicitat. Ell... em va dir que ja era feliç només de saber que jo l'esperava a l'estació. De qui parles? D'en Martin? La gent és tan estranya. La tristesa s'esborra amb el temps i al final només queden els records més feliços. La gent només se'n recorda del que li convé. És la manera de poder tirar endavant. Hola, senyor Grímar. Li presento al senyor Fardeman. És advocat. Va ser ell que va fer que ja no consideressin sospitós. Miri, vaig esbrinar tot el que vaig poder de vostè, senyor Grímard. Es va criar el Kinderheim 511. Era gent dels serveis secrets de l'Alemanya Oriental i va viatjar arreu del món fent-se passar per periodista. Després es va dedicar a investigar les violacions dels drets humans a l'Alemanya democràtica com a periodista freelance. Sempre duia una bossa molt grossa a sobre i guardava molt material sobre el tema. Però el que no vaig arribar a descobrir mai és com es deia de debò. Em sap greu, però no ho vaig aconseguir. Wolfgang Grimmer. No només com es deia. Es va morir sense haver-nos explicat res. Inspector Unhe. No, ja no sóc inspector, sóc. Ah, És veritat, Mm'han dit que ara és professor de l'Acadèmia de policia. Últimament parlo bastant amb la meva filla. No sé si se'n pot dir parlar, és clar, perquè és per correu electrònic. Som pare i filla, però no hem parlat mai, de debò. Hem viscut sense saber res l'un de l'altre. M'agradaria saber fins a quin punt ens comuniquem amb els altres al llarg de la vida. Ens hauríem pogut explicar tantes coses prenent-nos una bona cervesa. Així te'n tornes a atdur Sí, ho he de fer. L'empresa que treballo és d'allà. Esclar. I ja en tens ganes d'anar-hi? Ja saps que tens molts records d'aquella ciutat que... És inútil provar de fugir. Això sempre ho duràs gravat a la memòria. El que és important és mirar endavant. Oi, doctor? Mm. Escoltia, es vol que d'això li regalo. Ja no ho vull. Mhm. Mm Déu D'acord, que vagi bé si algun dia em necessites truc amb sent, el doctor Gil i jo estem a la teva disposició sempre que vulguis. i en dit' també i ell també, és clar. Doni-li records de per meva. Entesos. Continua l'interrogatori del doctor Tenma. Encara no se sap la veritat del que va passar. L'inspector Lunghe comença a declarar. S'aclarirà finalment el pitjor cas de la història d'assassinats en sèrie a Europa? El doctor Tenma ha quedat exculpat sense càrrecs. Les autoritats demanen disculpes oficialment al metge japonès. Encara no se sap el mòbil dels crims. Qui és el misteriós jove sospitós de ser l'autèntic responsable? La facultat de Medicina de la Universitat de Munster ofereix una plaça de professor al doctor Temma. El japonès declina l'oferta. El doctor Temma comença a treballar per metges sense fronteres. Els articles cada vegada són més curts. És veritat que sempre acabem recordant només el que ens convé. Carai, Dieter, t'has fet gran durant aquest temps que no ens hem vist. I tu t'has fet encara més pesat, Heckel, bastant més del que ja eres abans. Escolta, nano, no no siguis tan llengut, eh? Ho, ho sento, però ara tinc entrenament de futbol. No puc perdre el temps amb tu. Ei, eh, eh, eh, tu, espira't! Escolta, que ja ha tornat, entén-me... Què carai els de mitges sense fronteres o oh, com es diguin? No guanyarà pas que és així. És que no entenc per què ho fa. Per què ho vols saber si ha tornat? És que em va encarregar una feineta i el que m'ha pagat no compensa ni de bon tros les despeses i els esforços en que m'ha tostat. En no es va encarregar una feina? Em va demanar que trobés una persona i déu n'hi do quina feinada. Fins i tot vaig haver de robar uns documents secrets de la bòfia. I si m'enxampen, què passa, eh? Ah! Ei! D'on li entén'm aquesta factura? diga li que si no em paga més el tornaré a fer treballar de metge il·legal! Sud de França. Benvingut, doctor Tenma. Ara feia temps que no venia per aquí. Sí, és que volto molt pel món. Tinc res, és un detallet per totes vostès. Caram, gràcies, moltes gràcies. Quin bon temps que fa. Les fulles fan la fotosíntesi. És la vida. Una multitud de gens. Sap qui era Mendel, vostè? Sí. Va descobrir la llei de l'herència. Exacte. Doncs jo vaig anar a la mateixa universitat que ell. No ho sabia? A la Universitat de Barna, a la regió de Moràvia. Al sud de la República Txecca. És un lloc molt bonic. M'agradaria anar-hi. Gràcies. Gràcies per venir-me a visitar. Sempre m'ho passo bé amb vostè. No es mereixen. Avui fa tan bo. I em trobo també que tinc ganes de parlar del que sigui. Encara que siguin coses horribles... Em vol preguntar una cosa, oi que sí? Vostè és... la mare dels bessons, oi? Jo l'estimava, però aquell home el va assassinar. Feia un dels seus experiments. Però jo no el perdonaré mai de la vida. Encara, encara que mori els nens que porto al ventre... Algun dia el castigaran, algun dia. No. No em deixis anar a la mà, sisplau. Qui és l'autèntic monstre? Qui és? Els meus fills són vius Sí, i estan bé De què? Potser ja no me'n recordaré mai més. I per això ho he de dir ara. Jo els hi vaig posar un nom, als nens. Els meus fills els diuen. Davant. H mm. Veig que continua sent tan poc puntual com de costum. Arriba deu minuts tard, ja ho sap. Em sereu, professor Chrònecker. Sí, és clar, tant li fa. Suposo que ja deu saber per què l'he fet venir al meu despatx, oi? És per parlar de la seva tesina de llicenciatura. Acostis, sisplau. Uh, sí. Ja sé que li han passat moltes coses, deu haver sigut... Difícil tornar a agafar el ritme després d'haver-se perdut tantes classes. Sí, però ja sé que això no és cap excusa per no treballar bé. Això mateix. De tota manera, la seva tesina és... excel·lent. Oh. He de reconèixer que és el millor treball que m'he trobat de tots els alumnes que he tingut. La felicito, noia. Oh. L'hi dic sincerament. Crec que val molt. Estic orgullós de vostè. Moltes... moltes gràcies, senyor. I ara què es vol dedicar? Vull... vull... vull ser advocada. Ah. Doncs espero que pugui ajudar molta gent a demostrar que és innocent. Ja se'n pot anar. Gràcies. Ara bé, pensi que els tribunals no es permet arribar tard, senyoreta Nina Forner. Sí, senyor. Sí, digui. Ah, Dieter. Com t'ha anat? Encara que t'hagin suspès, i sempre et faré costat. Moltes gràcies. Doncs quan ens tornem a veure m'hauràs de consolar molt. A mi no m'enredes. Per la veu que fas, ja veig que has aprovat. Molt bé, felicitat. Gràcies, però a partir d'ara ve el més difícil, saps? Ho hem de celebrar. Vine a casa. És e -es que ara no puc venir, home. Tinc feina. I a més, he quedat amb uns amics per anar a... Però què t'empetonyes? Vindrà, entén-me. Acaba de trucar, però diu que haurà de tornar amb això aquí molt poc, amb els de metges Sense Fronteres. Quan ve? Arribarà a casa demà, o sigui que t'has d'afanyar. Ei, Nina, com quedem per demà? Ho sento, no podré venir. Entén-me, veuré, entén-me. Hospital Penitenciari del d'Holanda, Baviera. Ah, bon dia. Hola, com anem? Vaja, ja veig que encara estàs inconscient. Que em sents? Vaig anar a parlar amb la teva mare. Ella t'estimava, saps? I em va dir com et dius, de debò. Sí, tens un nom. Sent me, li vull explicar una cosa molt important. Aquell dia, quan el monstre va aparèixer davant meu, experiment ens en endurem un i deixarem l'altre aquí amb vostè És un experiment a veure a qui vol que m'enduï No deis anar no deis anar. No em deixis No em deixis anar! Mare! Sisplau! No em deixis anar la mà! Tu! Volies salvar a mi la meva mare? O és que ens va confondre la meva germana i a mi? Vostè què creu? Aquí de nosaltres dos no volia. Nathan